Sziasztok, Audioblog. Reggel fél 8 van, éppen késésbe vagyok. Sokkal korábban kellett volna feküdnem. feküdnöm Fel kellnem, de mondtam az asszonynak, hogy ébresztem fel, amikor ő is felkel, Csak ő ezt elfelejtette. Úgyhogy én most kurvára elolgottam. Fél 8, kellett volna odaérnem. És most már fél 8 elmúlt, és még mindig itt vagyok a városban, éppen a rakparton. Úgyhogy sietek. Öljön, kisek! Most egy nem hétköznapi sportolóval fogok csinálni egy anyagot a flash-ben, amiről nem árulok nektek semmit. Hamarosan is és akkor látni fogjátok. De megint egy más dimenzió, megint egy más dimenzióban szólunk majd az akarat erőről, csak annyit mondok így elő. Előzetesen erről az egészről. Na megint folytatnám egy kicsit a motoros történetet. Ugyanis rájöttem, hogy ez valami hosszú. Azt hittem, hogy majd egy WB rádió? Ezt hittem, hogy majd egy audioblogban el tudom mondani, és rájöttem aztán, hogy nem, hiszen ez nálam ezt évekig tartott, másrészt meg tényleg túl a történet. Valóltatjuk abba, hogy e, milyen érzés volt nekem így megtapasztalni a motorozás élményét, amit egyébként valamilyen szinten megtapasztaltam ami is, hiszen motoroz voltam amikor ide kerültem a városban három évig, de azért ne keverjük össze a motoros amikor dolgozol és szopszadú egész nap, és kerülgete az autókat meg mészek közöttük. erős is fogok természetesen mesélni, mert van mit. És ne keverjük össze azt, amikor van egy motorod és akkor motorozod Tény, hogy úgy álltam a motorozáshoz, és ezt most is szögezném itt a zenén, hogy tehát nem gagyi módon akartam motorozni hanem olyan módon, ahogy egy motoros én elképzelek. Ami például a ruházködelenésben is megnyilvánul. Hát szép lassan azért megbeszéltem magamnak a tudcokat. Állok egyébként a dugóban, hogy meg kell ezt a fast mókust, mert bele fog itt pofázni a témába. Szóval jól amikor kitaláltam, hogy én most motoros leszek, és veszek motort, hogy azért nem biztos, hogy a strandabb kucsban és melegítőben szeretnék, meg a szeretnék motorozni járon kizárólag, hanem úgy gondoltam, hogy motorozni bőrben kell. Ö, még, meg kell, hogy mondjam, még a, ezeket a kordúra meg egyéb termonyakból készült ruhákat se csípem, tehát nekem ez egy kicsit ilyen ilyen nem furi tehát volt hogy hogy bőr, hogy ez hozzá. Nem annyira kényelmes tény, mint ezek a, az egyéb textilből készült témák, de, de szerintem ez. De szerintem ennek van megfelelő stílusa, mert nem is tudom, hogy fogalmazzak. Az a lényeg, hogy ahogy tudtam, összeszedtem a kis emlékszem először ilyen ez az oldalt hogy is mondják ezt az a fonott volt, mert nem tudom, ez a mibe ilyen szálak vannak oldal, nem is tudom már, hogy, hogy hívták. Bőrjacki csizma, tehát ez az alap, nyilván az ember vesz egy sísakot. de sose voltam snob, tehát nem vettem súly, sísakot 100.000 forintért, mert az, az most menő, mert ez megvan a motorosoknál is egyébként, hogy mi a menőmárka, meg mi a kevésbé menőmárka. Én valami ilyen normális, megfizetető huszonvalányéhez sisakot vettem annak idején. Sőt, sőt, sőt tovább megyek. Először nem is kell sisakot vennem, mert megvolt még a... Meg volt még a... Nolan 37... azt hiszem 37-es vagy 27-es Diamond típusú sisakom. Ami egyébként... ennek van egy kis története, nem nagy ügy vidéken laktam, akkor még lementünk Pécsre egyszer, valamiért és ott egy motoros boltban nézegettük a motorokat, és iszonyat ilyen TZR125-ös meg ilyen iszonyatos sportmotorok voltak, ami nekem nagyon tetszett. És megláttam ezt a sisakot. És akkor még nem voltak ezek a mindenhol levegőbeömst történtek, tehát akkor még ez egy nagyon újdonság volt, hogy a sisak tetején egy kis taré van abból ilyen levegőbeömlő nyilás van, és nekem rohadtul megtetszett az N37 Diamond mert fekete volt, és fekete Blexivel, és ez nagyon rohadt vagányul nézett ki, és egyébként nem volt drága ahhoz képest. Úgyhogy a kis összekapartló v megvettem azt a sisakot, úgyhogy motorom az még marhára nem volt hozzá. Állítólag egyébként ebből a sisakból 10 darab volt összesen az országban. Ami lehet, hogy kurva egy hülyeség, de tény, hogy nem láttam soha ugyanilyen sokat. Iszonyat más volt akkor a világ, mert, mert olyan motorokról ábrándoztam, amit így meg lehetett menni viszonylag olcsón. De tulajdonképpen ezek nagyon szarfos motorok voltak. Tehát emlékszem egyszer a, a városba kiállítottak egy GPZ-250-est, és mi, mi totál azt néztük, hogy úristen, az, az milyen jó motor, holott egy GPZ-250 az ma már. Azt mondom, hogy ez ilyen vicc kategória, tehát ilyen kezdőknek való, de Tehát ha te most kezdő vagy és megkérdeznéd tőlem, hogy milyen motort vegyél kezdőként, Akkor én azt mondanám, hogy Teljesen fölösleges egy 250-es venni, ugyanis itt magyar piaci viszonyok vannak és És azért nem jó, hogyha 250-est veszel, mert Utána kurva gyorsan el kell majd adni és ez nem egy olyan egyszerű történet. Tehát ha már volt motorod, nem vagy teljesen hülye hozzá, akkor én azt mondom, hogy el egy 600-assal, nem kell vadulni, tehát el kell kezdeni egy olyan 600-asra, ami normál, de nem szupersport 600-asra gondolok, 120 fó erősen, hanem, hanem egy 600-as ilyen sima mezei, utcai motorra. Fölösleges 250-es vagy 400-as menni szerintem, mert, mert gyeng. Hát ez persze a jellegétől is függ a, a motornak, hogy, hogy milyen motor szeretné, de én azt mondom, hogy, hogy ez a felesre is után a vívhatsz vele, hogy, hogy fogod eladni, meg mennyit buksz A CB600 jellegű sor 4-es, vagy akármi egy vf 650 Suzuki-ba nem, nem egy annyira hű, de nagyon életveszélyes dolog azért. Tehát aki, aki már, nyilván nem arról beszélek, hogy most életedben nem ültél a motoron, de hogyha már valami rutinod volt, vagy volt valaha mz akkor akkor ezeket a motorokat fogod tudni kezelni. Viszont a semmiképpen se javaslom, hogy valami ilyen elmebeteg motorról mint a GSX-1000 vagy ezek, mert az, az már durva, tehát az már igazából sok. Annyira olyan mértékben sok, hogy, hogy én például nem bennék az a GSX-et, mert, mert régen nekem aztán volt ezer esem ami, ami még azt mondom, hogy tűrhető volt, de ezek a mai motoroknak már annyira kicsi a súlyuk, annyira könnyűek, és akkora bazinak teljesítménye van, hogy szinte alítól az úton tartani. Tehát az, hogy gázra az első fokozatban högve kerékre áll, azért ez nem állapot. Tehát azért a menetbiztonság, az, hogy az erőt is tudjuk adni az útnak, az, az szerintem nagyon-nagyon fontos. És, és ha ennyire könnyű egy motor, akkor, hogy, akkor nem, nem, nem biztonságos semmiképpen. Régen egyébként volt egy ilyen úgynevezett big-bike kategória, az 1000 motorok. De erről is beszél, hogy milyen motor kategóriák vannak, ha esetleg nem ért az hozzá. Volt az az úgynevezett big bike kategória, ez volt a csúcs, még a, amikor én bele csöppentem ebbe a dologba, vagy amikor még ábrándoztam ezekről a dolgokról, ugye ki tudtuk a motorkatalógust. A, a big bike kategória az ilyenek voltak, mint az fzr 1000 gx GXX1001, CBR1000F, Kavaszaki zzr egy. Előtte az x de mára már ez a Big Bang kategória, ez, ez, ez megszűnt, ugyanis írt a CBR900-as Honda 90-es évek elején is, és ez egy új építési módot hozott be a képbe, elkezdtek csenni könnyű motorokat, nagy teljesítménnyel, tehát a kvázi a 600-as külsejtés méreteid és súlyát kezdték el ötvözni az teljesítményével, és ma már ez a vonal az erősebb, nem vagyunk találunk motorokat klasszikus mértékben, vagy klasszikus értelemben, ami persze ami akkor szuper motor volt, az már már motorok számít, és ma már megy ez a vonal, hogy, hogy ezres motorok 600 akkori 600 as méretekkel, vagy még könnyebben, és iszonyabb teljesítménnyel, és komolyan mondom, hogy, hogy nem, ha most tehetném, hogy beballogok 3 millió forinttal vagy még többel motort venni, akkor biztos, hogy nem 1000-es GSX-et mennék például, hanem bőven elég jönne a 750-es, mert annyira erős már a 750-es is, hogy az az, mint egyáltalán még az úton lehet tartani normálisan, és nyilván nem célja senkinek, sőt, hogy 300 közlekedjen, ami valamikor még egyébként tizenvalányi elérhetetlen volt, hanem az a célunk, hogy azért különösebb birkozás nélkül éljük meg ezeket a motoros időszakokat. nem ki akartam belehozni, hogy régen azért voltak ezek a bigbike-ok, -ok, azért voltak birkózósak, mert nehezek voltak. Nem lehetett velük könnyen kanyarodni. Nagy volt a teljesítmény ugyan, meg mentek, mint az állat, de azért nehezek voltak. Tehát 240 kg-os teletapkolt töveg körülbelül a normális. Ma viszont 200 kg alati teletankolta meg a normális, tehát 40 kg csökkenésről beszélünk itt körülbelül. Úgyhogy ma már azért birkózósak ezek a gépek, mert le akarnak dobni, tehát rajta is kell maradni. Emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt akkor még a PITROMEN K2-es BSI 1000 esre akkor ez még új volt. És az akkor is 180 lóerő fölött volt már. És jó, akkor én már nem motoroztam, már nem volt így bennem a rutin, mert amikor, amikor napi szinten motorozol, akkor ugye szokod a teljesítményt, aztán ha leszállsz róla egy évre, vagy többre, fölülsz újra egy erős motora, akkor jön a hú de megy című történet. De én azt hiszem, hogy akkor amikor mentem azzal az 1000 gx az egy kicsit több volt annál a normalis hú húde egy történetnél. Más kérdés, hogy városba voltam, tehát meg, nem tudtam meghúzni is kis bajszát neki, de emlékszem rá, hogy 3000-es forgat fölött annyira ment, hogy egyszerűen nem tudtam forgatni. Hát 3000 fölé nem mertem forgatni a városba. Jó fizikailag nem is volt lehetőség, hiszen útba volt egy csomó másik autó, mert forgalom volt, ez valahol út környékén volt, de azért úgy emlékszem, hogy döbbenetesen erős volt, és ez ez már, messze nem a legújabb konstrukció, ezek közül ki tudja, hogy mit tudnak a maiak. Már nagyon régen mentem ilyen, ilyen motorokkal, de lehet, hogy egy kicsit fosnék gyakorlatilag ettől a teljesítménytől. Nekem mindig van annyi realitás érzékem szerencsére, hogy hogy körülbelül próbálom a határaimat belőni. Tehát arról ábrándozom csak, amit, amit talán el tudok érni. Tehát az is egy olyan szinte, amire küzdeni kell, vagy amire meg kell dolgozni. Tehát akkor, amikor én tizenéves voltam, akkor nem ábrándoztam új motorról, meg milliós motorról, hanem valami öreg szarromról ábrándoztam ami talán össze lehetett volna kaparni valahogy. Emlékszem, hogy a motor katalógusban ilyen hirdetések voltak, hogy ezer márkáért motorok. És mi aztán ki is mentünk egyébként Németországba, úgyhogy okosan oda se telefonáltunk, hogy van-e ezer motor, és így mászkáltunk egy darabig. Ennek aztán megint annyi története van, hogy mivel én éves voltam azért, és nem volt egy basam se, és motor szerettem volna, ezért elmentem dolgozni, és rakodó voltam gyakorlatilag, tehát volt egy srác, aki ilyen zöldségkereskedésen foglalkozott, és én rakodóként dolgoztam nála, ami azt jelenti, hogy nekem kellett fölpakolni az árut a teherautóra, meg lepakolni, és annyira menne ki az üzlet, hogy ketten voltunk rakodók, először elkezdtünk egy Ford járni, ami nem egy nagy ügye ügy, nyilván, csak aztán a folton az hamar kinőttük, és lett mellé egy ávia, amit ő úgy bérelt valahonnan, nagyon faszak is ávia volt, mert emlékszem rá, hogy úgy olyan szinten ett az olyat, hogy mindig volt námunból és állandóan töltögetni kellett utána. És most ebben nem nagyon mennék bele, mert ez is egy elég jó történet volt, de nem volt időnk igazából aludni. Annyit megosztunk, tehát először még az volt, hogy hozahozott éjjel, és akkor jött értem, mit tudom, reggel ötre. Aztán a legvégén már, illetve közben már beindult annyira, hogy haza se, hoza se vitt gyakorlatilag, úgyhogy nem, nem aludtunk. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer kinyitottam a foltranzitot, fölfelé nyíló ajtót, és elaludtam, támaszkodva az ajtónak. Artézékutakba füröttünk az út emlékszem rá, hogy volt, amikor meg sem fogni a farkamat olyan szinten volt gáz a helyzet, tehát egy száll el voltunk egész nyáron. Kocsiban mondtunk menet ha néha a dinnyék között hátul gurult a dinnyi a fejemnek, de nem baj. Tehát érek voltak. leértünk a vajszlóra, valami dinnyetermelővidékre, onnan Budapestre, aztán a Balatóra, aztán egy másik városba is így gyakorlatilag terítettük le a áruval ezeket a helyeket. És hát, mivel egy autóval voltunk, ezért nem, nem nagyon volt idő aludni. Na mindegy, így szedtem össze nyáron, a, akkor napi ezer forintot kaptam, az nagyon jó pénz volt. És így szedtem össze a lóvémat arra, hogy legyen egy 1000 motorom. Úgyhogy kimentünk ezer márkás motorokat venni, és legnagyobb megdöbbenésünkre, meg a nagy eszünknek hála, nem volt 1000 márkás motor egy kibaszott darab se, azt mondták, hogy elvitték a magyarok. Úgyhogy sajnos motor nélkül jöttem haza Pontosabban a, a haveromnak, aki szintén Belem volt neki 1300 márkája volt és mi találtunk egy Honda CBX 750-et 2300 márkáért és, és én kölcsön adtam neki az 1000 márkámat úgyhogy 2300 márkája neki lett motorja, nekem nem lett motorom aztán ebből majd egy MZért, egy kicsit később, de mindegy Na, visszatérve, hogy, hogy tehát a realitás az nekünk olyan volt, hogy, hogy olyan motorokat nézegettünk, ami, amit így meg lehetett kapni, mit tudom én, ilyen tehát például az ezer márkás összegér, és meg mint mondtam, ez a gpz 250 es ez nekünk egy hűha dolog volt, tehát ez simán, simán, sőt ezzel lehetett annak idején villantani, hiszen senki nem tudta, hogy. hogy mi ez a motor, senki nem tudta, hogy, hogy hány köpcenti, meg ilyenek, amikor aztán nekem motorom lett később, az már évek múlva volt, és évek múlva volt az a appealing, hogy a 600-as motorod van, akkor jaj, csak 600-as nekem van, egy ismerősem, akinek 1000-es van, tehát ez, ez később jött. Ebben az időszakban még ez ilyen nem akarok hülyeséget mondani, 90-es évek eleje erősen, tehát ebben az időszakban szerintem még egy 250-es Kovától is leposta volna a bokáját akárki. Bár teszem, hozzáteszem, hogy nekünk soha nem az volt a lényeg, hogy most villantanul a motoron, mert ezt már leszartam, hanem maga az élmény. Emlékszem még, hogy volt valakinek egy DT80-as nyomahája, és én kipróbáltam, és mindjárt dobtam bele valamilyen kanyar, hogy le, leért a füle, úgyhogy majdnem eltaknyoltam bele az első kanyarma de még az is marha jó élmény volt, de sajnos még DT-80-as se találtunk itt Németországon, úgyhogy nekem nem lett motorom, pedig aztán olyan, olyan szintre merészkedtünk, hogy például ilyen RD350-esről is ábrándoztam, ami az RD350-es 35, az egy jáva majdnem, tehát az kétütemű, sor 2 iszonyat, és tudjátok, hogy a motorozásnak azért vannak optikai, fiziológiai élmény, részletei, ami fontos. Tehát a motornak azért ne ilyen hangja legyen, bön, ben ben benn, mert benn, nem azt várjuk egy. Ez az RD ez egy sportmotor egyébként. Tehát idom a sportmotor, csúnya idommal, a unikkal, és benn b bem ben ilyen hangja, amikor elenged a gáz. Tehát mint egy ilyen elvaszott Trabant. Nyilván 355 cm két ütem. De relatív erős, nyilván meg két ütemű, azt hiszem ilyen. 63 lóerő körül tud az Erdi 350-es, nyilván fogyaszt is, de minden esetre nekem akkor még egy Erdi 350-es is jó lett volna. Ö, a mai szemben mondjuk sírnék, pedig nem, nem akarom bűszakilag lebeszélni, az erd, vagy nem akarom degradálni műszakilag az Erdi 350 es szerintem egy nagyon érdekes motor. Csak tudod, amikor arról beszélsz, hogy a motor neked, akkor az nem az RD350-es lesz. Ma is, a mai napig megnéznék egy RD350-est, ki is próbálnám, mennék is vele, biztos, hogy tetszene. De ha arra gondolok, hogy egy motorom lehet, akkor nem azt választanám nyilván. Azért elég korán ki is alakult nálam ez az elv, hogy a, a motor az négy ütemű. A két ütem az egy, az egy ilyen kellemetlen kompromisszum, tudni kell, hogy a két ütemnek a fajlom most milyen sokkal nagyobb sokkal nagyobb fogyasztás mellett, viszont teljesen kultúráltam eljárás a két motornak. motornak. Hát ebből a bömbebömben a hangzásból is látszik, hogy például a a, a gázelvételkor a fordulat az lassabban esik vissza. Úgyhogy ezt teljesen nem csittem annyira, nyilván a két ütömű büdös is, azért, azért úgy gondoltam, hogy több mechanikus alkatrészt is van egy négy motoromat, az az, az az igazi vasból levő készülék, amire így nekem szükségem volt. Mai napig is, hogyha nem vagyok egy nagy szakértő, de ha megkérdeznetek, hogy vegyetek-e két ütemű motortok, azt van, hogy ne vegyetek két ütemű motort. Hiába mondjuk egy kezdőnek, aki 125-ösbe gondolkozik, mondjuk hiába nagyobb a teljesítmény a két üteműnek, sokkal kultúráltabban jár a négy ütemű. És az sem mindegy, hogy nem fogadjunk kopni, mert egy négy ütemű volt, aztán nekem két ütemű 125-ös enduro ami, ami egy megdöbbentő élmény, mert euh, nem megy. Tehát az olyan, mint egy ilyen kibaszott Simpson. Ilyen gyökket tőlt, majdnem rosszabbul megy, mint egy robogó. Amíg meg nem jön a fordulat. Tehát ezt módon nem megy. Aztán egy fordulatnál, mint akit hátba rúgtak, megindul egy nagyon rövid fordulat szám tartományba. Tehát valahol így 10.000 fölött most attól függ, milyen típusról van szó. Tehát itt talán 10 és 11 között elkezd húzni, mint a barom. Abban a kesken sávban jól használható, de egy hétköznapokban használható motorkerékpárra csak úgy, mint az autóknál, úgy van szükségünk hogy normális nyomatéka legyen, és minden szélesebb körben használható fordulatszám tartománya. Régen egyébként a kisebb motorok, azok mindig 600-asok, azok mindig gyengébek voltak alul, és felül megjött a teljesítmény. Ma már nem tudom ezek a motorok milyenek, én gyanítom, hogy egy 600-asnak is megfelelő nyomatéka van bőven ma már ahhoz, hogy bármilyen fordalszám tartalmányban erős legyen, és persze felül még erősebb a jellegénél fogva. A nagy motorok nyilván azok meg mindenhol vagy literesek, meg az a fölöttiek. Kétütemre ez viszont abszolút nem igaz szerintem a mai napig se, biztos vagyok benne, hogy, hogy ott megjön egy a teljesítmény, és akkor annyi. Ennek az ára természetesen a hatalmas fogyasztás hiszen a kétütemű motorok, magas fordolatszám miatt sokkal többet fogyasztanak. Tudni kell, hogy a számmal köbösen a lőket nézetesen nézetesen arámes a fogyasztás. Ezt nem tudom, hogy tudtátok-e, de de ez így van. Egyébként, ha már az autókkal levő párhuzamot így felhoztam, az a, a motorok és az autók semmire sem hasonlítanak egymásra. Ö, maga ugyan... A feltesszük azt, hogy egy sor 4-es, motorról beszélünk, az elméletileg ugye hasonló konstrukció, de, de valójában a motorkerékpár motorok mindig előrébb jártak sokkal technikailag, kivéve egyetlen egy dolgot, itt a befecskendezők később jött a évben, mert valamilyen nehezebb volt behangolni a, a, a befecskendezőket, és, és karburátoros motorokat gyártottak tovább, de a karburátorok sokkal speciálkobbak voltak mint az autókarburátorok valami, ráadásul valami vákumos szerkezetek voltak ezek, amit a régebbi típusoknál azért hívtál be, mert volt egy ilyen, nem tudom, hogy ez így rémlik-e hogy motorkarburátor, mondjuk egy sornégyesnél, és akkor van négy darab ilyen, ilyen lapos tányér alakú lófasza a na ebben ilyen vákum, gumi, nem is tudom micsoda ez, de nem, nem jut más szembe, hogy hogy hívták, vákum, nem gumigyűrű ilyen, fene tudja, mindegy, ilyen vákum volt benne, és ezek általában gumik, és az öregebb motoroknál, hogyha előregedtek, akkor, akkor gond volt, mert akkor ki kellett cserélni, hiszen nem lehetett beszinkronizálni normálisan, nem tudott kiemelni a, a tűzszerelet, nem lehetett beszinkronizálni normálisan a karburátorokat, és ezek igen sokba kerültek, főleg a kintről kellett rendelni. Tehát amikor ugye a, vettél egy Z-1-es egy régi típus, és akkor a carbi meg kellett menni egy SZETI emizét 30 ér, akkor nem volt nagyon boldog. A motorok közszítenem ellentétben nem nagyon hasonlítanak az autókhoz. Cita autószerű motorok. A Honda az a típus például, amire jellemző, hogy, hogy kevésbé nyers szinte, mint ha autót használ, de vannak olyan alapszabályok a motoroknál, amit, amit be kell tartani. Például soha nem indulunk egy hideg motorra, a be kell melegíteni. Tehát egy motorról soha nem úgy indulsz el, mint egy autóval, vagy fogod beülsz elinted és mész. Nyilván be kell melegíteni az autót is télen, de ezek annyira nem érzékenyek, a motoroknál viszont a megteljesítmény miatt annyira finom illesztések vannak, hogy egyszerűen át kell forgatni ezt az olajat, úgyhogy te amikor motoros vagy, akkor ez úgy néz ki, hogy felveszed egy kis bőrruhádat, kimész a motorod enlé, a motorod még sztenderen áll, fogod, berakod a kulcsot, beindítod, oh, oh, oh, oh, hadd menjen a egy pár percig, és utána ülsz föl rá, utána fogsz elindulni, ha hidegenen indulá bele, azt is tapasztalnád, hogy a, még a váltó sem mozog rendesen, mert az olaj még hideg. Tehát át kellnek a váltónak forognia. Egyébként általában a motorolaj és a váltó az egy, egy körben van teljesen ezeknél a motoroknál. Ha jól emlékszem, mert ez már régen volt és én már jó pár éve nem foglalkozom ezzel a témával. Azt sem tudom már, hogy milyen típusok vannak. Néha csak lesek, hogy ha jól emlékszem, a múltkor a phaser láttam, a 600-as phaser mert ez egy szerintem ótvarul csúnya motor volt. És most az új phaser megláttam, anyád mondom, mi ez, ufó? De ez most nem rossz értelemben ufó, hanem kúrva jól néz ki a döbbenet. még egy kicsit arról a postas Yamaha-ról, mielőtt tovább megyek. Ö, én azért szerettem nagyon azt a kis motort, mert nagyon megbízható. Viszont a probléma az volt az hogy nem lehetett ilyet nagyon szerezni. Postától leselejtezett darabokat lehet né, lehetett néha így okossággal megszerezni. Volt egyébként a szerelőn, az a kovács, azt hiszem kovács Lat is sajnos már meghalt azóta. Hát az, a Laci ez egy kurvajfasz volt, tehát ő a jármi dolgozott, azért tudott nekünk intézni ezt azt. Azért is volt nekünk jó esetben venni, vagy nekem, mert tudtam, hogy lesz a alkatrész utánpótlás, csak annyiba különbözött az én eserem a az itthoni postás a seregtől, hogy ez ennyi régebbi volt. A kipufogó, ez egy svájci típus volt és a kipufogó hosszabb volt, egy kicsit volt egy ilyen toldat benne, mert azt hiszem van valami, volt valami előírás a Svájcban, hogy a, a kipufogónak a hátsó tengely mögé kell érni, ezért volt valami toldat és solyan halk volt egyébként. Ö, kis ilyen motorhang és nekem így egy ilyen csopperes, jellegű, ilyen szarv kormány volt rajta, amit azonnal leboztam róla, tettem. Elművő, valami szarvak, a Simpson kormányból, vagy valamivel csináltam egy normális kormányt rá. És a Kovács Laci az, ő volt a szerelő, akivel én, engem ő már beszélhetett a Lacit, azért nem kellett félteni. Mert még ezelőtt jóval volt egy négyütt, mi robogóm, valami iszonyatos, azt hiszem, igen, ma úgy hívták. És úgy vettem meg az egyik sátort, hogy csattogott, de mondta, hogy Á szerintem valami ventilátorlapát vagy valami ilyesmi. Na, ez a szerintem valami ventilátorlapát történet, ez az, amit soha ne adjak be, mert soha nem ilyen apróságok csattognak egy motorba, hanem amikor csattog valami, akkor ilyen is komoly baj van, mert a baj a vezér, vagy a vezetőműtengész szar, vagy a szelep, himbák szarok, vagy valami. Na és nekem ezt a robotot a, a kovászos is szétszette, amikor már nagyon tré volt a hangja, akkor szétszette, és nem is tudom, mit mondott, hogy Biafran szeleteket kell cselni, hogy valami ilyesmiért rendelem kellett külföldről, valaki pénzbe került, meghozták, és a Laci egyszer csak fölhív, vélem miután heteket vártam az alkatrészt, fölhív, hogy úba, meg majd van, mert amikor szétszettem, akkor nem mostam az összes alkatrészt, és kiderült, hogy azt nem a szerep volt a kopottak, és én meg teljesen rossz alkatrészt vettem vagy a vezérmi volt kopott, és nem a szerep én már kurva nem emlékszem, az a lényeg, hogy fopás volt. De mondta, hogy nem baj, megpróbálja felhegezteni. Most egy vezérmi tengelyt, ami speciálisan kemény anyagból van, azért ez nem olyan triviális, hogy csak úgy felhegeztünk. Ez általában úgy működik, hogy ezt megpróbálják felhegezteni, aztán az lepatta, mint a szar róla, vagy lekopik pillanatok alatt, és Viszont nekem a Kovács Laci feltudt ezt úgy hegeszteni valahogy, hogy tényleg csönda volt a motor, hogy ezt a, a csattogást. És... Tudni kell, hogy ő fóton lakott, és mentem boldogan a kis rabogommal, ami nem a körülbelül a fót tábláig, aztán visszajött a hangja és gyakorlatilag basszattam az egészet úgy, hogy van. El tudtam adni valami hülyének, szerencsére kilető gatyát ráköltötte, de ez van sajnos pénzből élünk és én nekem nagyon-nagyon nem volt pénzem akkor nagyon fontos volt, hogy lenni egy működőképes motoron, amivel tudok dolgozni na de megint visszakanyarodó. a postás a hoz a postás Yamaha, illetve sr egy szuper kis motor volt, csak hát nem nagyon lehetett kapni, úgyhogy nekem el kellett mennem érte egy űrúj barátba, mert ott hirdettek egyet forgambahelyezést nélkül azért vettem meg és vállaltam be a rizikót amiről az előző Audioblogban beszéltem, hogy forgalomba kellett helyezni, amit majdnem be is szívtam. Tehát azért kellett így csinálnom, mert, mert nem lehetett ilyen motort kapni. Ha lehetett, akkor annyi volt az ára, egyrészt lehetett volna 5 kilo venni újat, ami felejtő volt. Nekem ilyen 100-valahány ezer forintom, volt, én azt hiszem egy kilo vettem ezt meg ott, tehát így, így ez volt, ami belefért. Ö, talán ilyen 2-50-et lehetett haszn ilyen használtakat kapni, de hát az messze kétszer annyi volt, mint amennyi pénzem nekem volt rá, úgyhogy, úgyhogy egyszerűen ezt meg kellett venni. Nem volt más lehetőség, viszont ott volt a probléma, hogy hogy hozzuk el. És akkor nekem volt egy ezerkettes es ladám, amit ha jól emlékszem, 63 ezer forintért vettem <gül> és a 63 ezer forintos ezerkettes ladámmal azzal legzsoltunk az autópány barátba, Én nem vagyok benne biztosanak a ladának rendben voltak a ilyen biztosítás meg egyéb szinten, sőt szinte tuti, hogy nem. Ilyenekre nem nagyon adtam. Ö, nagyon jó kis lada volt egyébként, egy kicsit szakadt, de mivel lassan vezettem, eljártam bele 7 literrel, frankon. És nem még egy ladával szívesen mennék, egyébként itt nosztalgiából, majd kell szereznem egyet. Ez ugyanis titokban, akarunk hamarosan indítani egy autós műsort, ahol abszolút ilyen autókkal fogunk foglalkozni, tehát nem lesznek bele új típusok, hanem kizárólag arra megy ki az egész, hogy olyan autók, amik már így vannak feledve, ilyenekkel foglalkozzunk. Szóval bedobtuk, lementünk Győrújbarátba, bedobtuk az esert a ladába, de hát nem tért be, ugye ez nem kombinlada volt, a hátsül helyére lehetettem volna csak berakni, Úgyhogy semmi gond. Szerszám volt nálunk, első villa kiszerele. Az első villa a csomagtartóba helyez. És hadd szóljon. Visszafelé megfogott a rendőr, azt tudom, de annyira el volt foglalva a motorral mert hogy mit szállítunk, hogy szállítjuk, hogy nem betélszert, hogy papírok azok nem oké teljesen. Aztán, aztán meghoztuk a motort. Agyaltam egy megynál a végezzel a forgantbehelyezésre, ez nagyon szívás nekünk. Csak hát... Akkor nagy divat volt így a köreinkben, hogy mondjuk volt egy 125-es enduród, de nem volt jogsid. Akkor mit csinálj ugye? El kell adni a 125-es renduród 55 centisnek. És akkor jársz egy sima adásvételivel, csak hogy a rendőrök azért nem hülyék, tehát eléggé vadáztak el a témára. Úgyhogy, és ezt konkrétan mondom, mert volt egy ilyen, azt hiszem, giller elég RX50-esem, 50-es 125-ös, ami Erik 50-esnek minősült, tehát fogtam, ragasztottam rá matricákat, hogy Gillere Erik 50, és a blokkból a 125 CC emjelzés, az pedig smérklipapír segítségével sikerült kicsiszolni, így építettem 50 köcent motort a 125 ösből Szerintem az előző tulaj is így járt, vele egyébként, aztán azt végül is, ez is valamilyen csere üdlet kapcsán került hozzá, mert nem szívesen vettem volna egy ilyen szar, de de valamiért, valamelyik autómat úgy kellett elpasszolni, hogy Kp-t kaptam érte meg ezt a motort. És majd erről is beszélek autókkal, mert, mert ez, itt megint vannak történetek. És na mindegy, ez volt. A Kovács laci visszatérve egyébként ott volt a laci egy legendás történet, mégpedig az, hogy régen ő annyira nem, nem bágta a dolgokat, és ez vitte hozzá valami régi minden zékavát hogy valami, ki kellett venni a blokkot, és a Laci nem tudta, hogy, hogy kell a blokkot kivenni, mert ez néha egyébként nem egyszerű történet hozzá Tehát, Vagy valami hülye CSS kell hozzá, de egyszerűen nem fér ki. És állítólag a Laci faszán levágta a flex a vázat a blokkról, tehát leszedett mindent a motorról, és aztán a Flex-szel szépen elvágta a vázat, hogy ki tudja a blokkot venni, és állítólag utána meg így a blokk köré, és akkor meg van oldva. Na most ez azért, ez azért meredek dolog, lehet, hogy aztán szegény Laci azért halt meg utólag, mert rájött a, ennek a kavának a tulaj, hogy mit csinált vele. Hát ezek meredek történetek, úgyhogy kicsit ola kellett nekünk figyelni, de hát mivel eserje a maha szervizelé rá, ezért itt nagy variáció nem volt a kicsába. Na, közben eltévesztettem a kanyart, remélem a sóhelyre visz ez a búzi egyébként, már. Nagyon gyanús nekem, de mindegy. Na, szerintem megint elment egy csomó idő. Úgyhogy most egyelőre pihenek, aztán majd folytatom tovább.